Не кидаючи співати, Тетяна кивала йому очима, рукою закликаючи до себе. Андрій уперто боровся, презирливо одвертався, недбайливо кривився. «Та й що буде? Ну що далі?» Потім змовк, чмише носом, хмурився, хмурився, і одразу сині очі його закуріли, заясіли як волошки після дощу. Махнув рукою, засміявся. От чорт, не дівчина! По зірвався на рівні ноги, по парубоцькому обгорнув застан, став попліч. Зразу виявилось, не тільки апостола в церкві він уміє гриміти. Колоброду беру воду, потім боці мої карі очі. «Стою зачарований, здивований, не збагну, що це за люди тут!» А як перестали співати, Андрій зітхнув і похилив голову. Йому ніби було сором за той порив. Похитав докірно головою і промовив до мене, винувато сміхаючись. Сумовита нотка забриніла в його голосі. «Оце, як бачите...» Правду ото кажуть, скільки ти не вчи його, скільки не стружи, мужик останеться мужиком. Ні-ні, та й покаже себе. Далі звів очі на Тетяну, і знову синю зацвіли вони у його. Тетяна – золото. Може, з нас щось вийде? Може, з нас люди будуть? Давайте учитись. Тетяна сиділа задумана. Уші палали, як цвіт королевий – а в очах цвіли, як золотий світанок ті мрії, що в їм немає. «Чуєте, Тетяно?» – зітхнула. «Та чую ж!» – схилилась на руку, ще глибше загадалась. І знову, як було спочатку, на обличчі в неї випливло щось нерозгадане. Знову не можна було одірвати очей однеї, а в грудях чогось починав зростати, як і вперше якийсь невпокій. Частина п'ята Після перших ранніх дощів висохло і стояло довго на годині. Люди цього року спізнилися посилати дітей до школи, і з'явилась тривога, що вони зовсім про неї забули, аж ось упали холодні ночі. Наблизилась покрова, і з села, з хуторів, ніби згукнувшись, люди гуртами посунули до школи писати новаків. Новаки приходили з батьками і з матерями, в повному своєму наряді, у великих чоботях, у батьківських жилетках, з пошарпаними букварями під рукою причесані в миті, з червоними носами. Перед дверима школи з їх носів старанно видавлювали зайвий сік, овіходили з рішучим виглядом брати ту науку зразу за роги і тут же під суворим батьківським оком вичитували свої очинащі, демонстрували здібності і знання. Все народ бадьорий, Цупкий, з дому наструнчений, І всі як один, казали батьки їх, Таланти, здібності, великі сподіванки. І не вчив би його, Сякого такого хлопця, Коли ж вам таке до всього зарадне, Таке беруче, На що не гляне той зробить, Треба вчить. Приходили і без батьків, самі. Слухаєш, Шкряботить за дверима, очиняєш, спершу нікого не видно, І тільки звівши очі вниз, побачиш над порогом величезні чоботи, Як грінжоли, і над ними кудлату шапку. Сопучи й стукаючи, чоботи ще перелазять через поріг. Помалу, зате енергійно чвалають ближче – Простягають для привітання руку з курячу лапку завбільшки і хрипким баском заявляють, що він Гелман Вашильович. Прозвання забув по дорозі, прийшов писатись у школу. Брало легке хвилювання. Праця в школі налагодилась, власної роботи не починали.